77-ci məzmur Musiq rəhbəri 7-tun üçün Asəfin məzmuru Allahı səsləyirəm Fəryad edirəm Allahı səsləyirəm O məni dinlər Dar günümdə Xudavəndi axtarıram Bütün gecə durmadan Könlüm ovunmadan Ona el açmışam Allahı yada salarkən Təlaşa düşürəm Dərimdən fikirləşəndə Ruhdan düşürəm Qoymursan gözlərimi yumum Üzgünlükdən Danışa bilmirəm Düşünürəm keçən günləri Ötən dövranı İlləri Oxuduğum ilahi Gecələr yadıma düşür Ürəyimdə düşünəndə Könlüm məndən soruşur Xudavənd məni əbədilik mi tərk edib? Bir daha məndən razı qalmayacaqmı? Məhəbbəti həmişəlik qurtardı mı? Vədi nəsildən nəslə qədər sona çatdı mı? Allah rəhmetməyi umudubmu? Mərhəmatinin yerini qəzəb tutdu mu? dedim Bu, mənim üçün bəladır. Haq Teala daha gücünü göstərmir. Ya Rəb, sənin əməllərini yada salıram. Bəli, xatırlayıram, ta qədimdən xarikələr göstərməsən. Sənin bütün işlərini dərimdən düşünürəm. Əməllərim barədə xəyala dalıram. Allahın yolu müqəddəsdir. Allah kimi böyük hansı Allah var? Xarikələr yaradan Allah sənsən. Xalqlar arasında qüdrətini göstərməsən. Əl uzadıb xalqını, Yağub, Yusuf övladlarını azad etməsən. Ey Allah, sular səni gördü, səni görən sular qorxdu... Hətta ünmanlar lərziyə gəldi Bulutlar yağışa döndü Göylərdən gürültular eşidildi Hər tərəfə oxlarım töküldü Qasırğanın içindən ildırım çaxdı Şimşəylər yer üzünə işıq saçdı Yer lərziyə gəlib sarsıldı Sən dənizdə, ünman sularda yol açdın Amma ayaq izlərin məlum olmadı Sən Musa da Harunun əli ilə bir sürü kimi aparmışdın